Nyårsnatt 2020. En timme före tolvslaget slår polisen till mot en kille på väg till en nyårsfest i centrala Stockholm. Han är en av Sveriges mest spelade artister och har under året gjort flera uppmärksammade samarbeten. Expressen är först med att berätta. Artisten som har dokumenterade kopplingar till ett av Stockholms mest ökända kriminella gäng greps på nyårsafton klockan 23 enligt handlingar som lämnats in till tingsrätten. När fyrverkerierna smäller som värst sitter artisten redan i arresten. Han är misstänkt för inblandning i en brutal kidnappning av en annan stor artist. Gripandet är en del av ett större fall där tolv personer just nu sitter häktade misstänkta för inblandning. Alla misstänkta förnekar brott och offret vill inte prata med polisen. Det är först när polisen får tag på hemliga chattar som de misstänkta börjar gripas, en efter en. Och vi har fått signaler om att polisen har mer material än de tidigare gått ut med- och vad är det egentligen som den gripna artisten är misstänkt för? Du lyssnar på Peter Krim. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Jag heter Victor det. En av Sveriges mest kända artister har nu begärt häktad misstänkt för stämpling till människor av en annan känd artist enligt Expressens uppgifter. Ja, Eva-Lisa, det här fallet har ju varit överallt sen i årsdagen. Det här är ju två av de största artisterna på svensk rappscen- där den ena är ett brottsoffer, den yngre av dem- och den lite äldre är en av de misstänkta- –i en kidnappningshärva. Ja, det är ju också en väldigt P3-doftande om vi säger så. Eh, och eh, du spenderade din eh, nyårsdag med att ringa sjordomstolen– –för att ta reda på vem det var. Det blev ju lite överraskande när du fick reda på vem som var gärningsmannen. Ja, men jag har ju följt den här killen eh, ett tag. Han kopplas till en gruppering som heter Shotas– eh, –som har en konflikt med dödspatrullen. De här gängen finns i Järvaområdet. Den här killen har ju alltid hållit på med musik– och under det här året så har han gjort en hel del släpp, han gjorde en lite längre intervju i höstas där han ja, mer eller mindre tydligt tog avstånd från tidigare kriminellt liv och sa sig vilja satsa på musiken och så hände det här. Du har ju följt svensk hiphop med ögonen av en krimreporter ganska länge och vi brukar inte se den här typen av öppna konflikter mellan artister. Nej men precis. Alltså, kring en del personer som är dömda för brott, det kan till exempel vara som för den här artisten, grovt vapenbrott, så eh, kan det finnas konflikter med andra grupperingar. Men den rör sig oftast liksom utanför musikvärlden. Det här är faktiskt första gången som jag stöter på att det är liksom en artist som är brottsoffer och en artist som också är misstänkt. Men om vi tar den här storyn från början så börjar med att en av Sveriges mest kända rappare blir kidnappad under våren 2020. En sak att säga till alla där ute blir kidnappade. Det här är då brottsoffrets egna ord om kidnappningen. En kort kommentar i en story på Insta som nu är raderad. och Den här videon den spelades in i baksätet på en bil där han hälsade till alla sina fans att han trots allt mår bra. Ja, han lägger upp den här ganska kort efter kidnappningen. Och det är ju när bilder från kidnappningen har börjat läcka. Och de här bilderna är ju rätt otäcka. Ja, men man ser att han är delvis avklädd. Han har händerna bakbundna. Det ser ut som att han har blivit misshandlad. Det ser rätt otäckt ut. Som den första instinkten hos väldigt många är ju vad är det som har hänt? Peter Helén är journalist och jobbar nu på Peter din gata. Vad kan jag se mer? Vad kan jag veta mer? Och sen så kommer ganska snabbt den andra reaktionen som är varför ska man sprida sånt här? Alltså Sluta sprida uh, det här materialet. Jag såg ändå väldigt många väldigt snabbt ta liksom, en ganska empatisk position av att tänka på den utsatta och, och liksom skydda den i den här supersnabba vad ska man säga, typ skvaller- och nyhetssnurren som drog igång. Liksom. Och det går ju mycket rykten om ännu mer förnedrande mm. saker han ska ha utsatts för, förutom det man ser på bilderna som snurrar runt. och När de här bilderna börjar spridas, då får artisten formellt ett målsägande beträck. Det blir ett mål i rätten, men artisten han vill inte säga någonting till polisen om vad som har hänt. Däremot så pågår ju polisarbetet i det tysta. En ledare för ett kriminellt nätverk, det så kallade Vårbynätverket, har gripits i Spanien. Mannen misstänks för omfattande grov i Stockholmsområdet under våren. Han flögs hem till Sverige. Det är tyst om det här fallet hela sommaren. Men sen händer ju någonting i september. Då började det gripas folk. Det handlar om personer som enligt polisen ingår i Vårbinätverket, Ett nätverk på röda tunnelbanelinjen i södra Stockholm. Flera personer grips och blir häktade. Det är rätt grova grejer. Det är ju narkotikabrott, sprängningar, planering av mord. Men sen det här människorovet. Och de formella misstankarna det är människorov, rån och utpressning som ska ha skett i mitten av april- Alltså kidnappningen av den här kända artisten. Mm. Vi vet ju att brottsoffret inte ska ha samarbetat med polisen- men eh, människor har ju ett väldigt specifikt datum. De har kunnat specificera det till klockan 11 på kvällen den 14 april- och fyra timmar framåt, alltså klockan 3 den 15 april. Och det ska ske i Vårby. Eftersom det här är en pågående förundersökning- kommer jag inte kunna berätta eh, om själva händelseförloppet. Det här är Anna Stråten, den åklagare som håller i utredningen om kidnappningen- men vi har en misstanke om ett människorov som ägde rum i april. Och människorov, det betyder ju att man har fört bort eller låst in en person. Om uppsåtet är att skada personen, att tvinga den till tjänst eller att utpressa den. Sen exakt hur det har gått till i detta fallet kan jag inte gå in på. Ja, det råder ju alltså sekretess fortfarande. Men det är ju klart att flera personer gripits och häktats under hösten 2020. I hela stora härvan, där det ingår flera grova brott, så är det alltså över 20 personer som sitter häktade. I människorovsdelen är det i nuläget 12 personer som är misstänkta för inblandning. Flera personer ingår i vab men det finns också personer som är misstänkta som inte ingår i VAB-nätverket men eh, som tillhör andra kriminella grupperingar. Och det finns flera artister bland de här misstänkta men mest uppmärksamhet det blir det kring den person som grips på nyårsafton. Han har firat stora triumfer som är en av de hetaste artisterna i Sverige. Nu sitter häktad på sannolika skäl- misstänkt för stämpling till människorov. En kidnappning som ägde rum- i april förra året. Ja, artisten har enligt polisen- starka kopplingar till Tjottas. Ett nätverk i västerort längs tunnelbanans- blå linje i nordvästra Stockholm. Och konflikten mellan Tjottas- och ett annat nätverk, dödspatrullen- eller 3MST, det är en av de dödligaste- i Stockholm de senaste fem åren. De här personerna- vi gick eh, 2015 rån tillsammans. Den vi hör här är Mats Lindström. Det är en polis som har jobbat länge i Västerort i Stockholm. Och som under en rättegång för några år sedan berättade om konflikten mellan Chottas och DREP eller 3MST och hur det började. Klippet är från pet programmet i lagens namn som jag har jobbat med tidigare. Först gick man, gjorde man ett rån i Kista mot en guldsmiddelsbutik. Då var man så att säga, tillsammans och vänner. Några månader senare så gjordes det ett nytt rån mot eh, Forex i Täby och efter det rånet på kvällen så var personer som eh, inte fick vara med på rånet osams med några som hade varit med. Man tog ut en person i skogen och slutade med att han blev hjärlskjuten. Dagen efter blir en kille i tonåren skjuten. Även han dör. Och det är nu, juli 2015, som det enligt polisen blir en uppdelning i två grupper mot varandra. Polisen Denneborgstad som har jobbat i Jarva sedan 2013, han blev också intervjuad i P1-programmet i lagens namn. Och här har vi folk nu som har gått i samma småskola, samma klass, i olika släktskap och allt möjligt. Och sen så börjar man gruppera sig på olika sidor. Jag tror att det fanns en, en sorg på båda sidor att det här hade hänt och att man märkte att det kanske började eskalera. Totalt är det ju tiotal unga män som har blivit mördade, men det är väldigt få som har blivit uppklarade. Ja, det är några stycken som är dömda för ett fåtal av de här morden. Men flera av personerna som polisen räknar till de här två grupperingarna- har ju dömts för andra typer av brott. Ett av de här fallen, det handlar ju om en artist som också var med i Tjottas. Det påminner ju lite grann om den kidnappningen som vi pratar om som är aktuell nu. Det här är ju alltså för tre år sedan, hösten 2017- som den här artisten blir pissad på, misshandlad, förnedrad- och det här filmas ju dessutom- Filmen börjar spridas på sociala medier och polisen försöker eh, utreda vad det är som har hänt. De ser ju vilken person det handlar om. Men, Men han, han pratar inte heller med polisen. Han vill inte snacka. Däremot så tar polisen i en annan utredning en telefon och i den beslagtagna telefonen så hittar man hela filmen. Och då lyckades man också identifiera några av gärningspersonerna. Som sagt så vill ju varken brottsoffer eller de två åtalade männen kännas vid den här händelsen överhuvudtaget. Men det här kom till slut hela vägen till tingsrätten. Och det blir en dom om grovt olaga tvång. Den är överklagad. Vi får se när det blir förhandling i hovrätten. Det har ju också skett liknande förnedringar och även de ska ha filmats. Förutom killen som blir pissad på så ska även andra personer i musikbranschen ha drabbats. Men där har det inte gått till åtalen. Men vi går tillbaka då till det här kidnappningsfallet som sker våren 2020. Den misstänkta artisten som grevs på nyårsafton, han är tidigare dömd för grovt vapenbrott och kom ut från fängelse för drygt ett år sedan. Och under den här perioden har han ju varit väldigt eh, aktiv kan man lugnt säga. För att han har gjort flera uppmärksammade samarbeten med andra artister. Han har också varit med i en längre intervju som publicerades i höstas. Där tycker ju han att han är väldigt tydlig med att han har lämnat det kriminella bakom sig. Och får ju väldigt mycket streams på Spotify dessutom. Ja, det är mycket olika artister hit och dit. Vi ska hitta ett sätt att hålla isär de här. Men både brottsoffer och Killen som häktats har många gemensamma nämnare i form av samarbete med andra artister och producenter och liknande. Ja, men för att hålla isär det så kan vi säga att brottsoffret kommer från södra delen av Stockholm. Yes. Misstänkta artisten som sitter häktad, greps på nyårsafton, han kommer från Västerort, har fyllt 20 Ja, och det här brottet sker ju inte i ett vakuum. Och det som också är lite intressant är att svensk rap är in i en form av där. Om vi bortser från att 2020 har varit ett, ett speciellt kultur- och musikår på grund av covid-19 och att det inte har funnits eh, möjligheter att uppträda live och festivaler har bokats av och sådana saker. Så om du ska se till liksom, svensk raps position inom svensk kultur och svensk musik så är det ju starkare än någonsin. Rappen dominerade också Petre Guldgalen Guldgalan i början av förra året och tog priser i fem av nio kategorier. Rap klarar sig utan den typen av priser men det blir ändå på något sätt kvitton på att liksom, nu är vi verkligen här och vi är också i de stora rummen. Vi är utanför våra egna små rum. Eh, så att svensk rap 2020 är ju liksom större och mer etablerat än, än vad det någonsin har varit innan. Själva kidnappningen den hände i mitten av april men det brott som den här artisten är misstänkt för det är ju stämpling till människorov och det är daterat den 30 mars vilket då är två veckor innan själva kidnappningen sker. Och De flesta vi har pratat med utanför rättsväsendet inför det här avsnittet de har inte riktigt greppat ordet stämpling. Nej, jag får lite känslan av när man pratar med folk att de tror att den här artisten har liksom varit med och varit med och förnedrat och misshandlat men det brott han är misstänkt för det är att Alltså något som har skett den 30 mars. Ja, och stämpling begreppet är lite knicksigt så nu ska vi reda ut ordentligt. Jag har pratat med åklagaren mm. om det här och fått tre möjliga scenarion. Och sure. åklagaren vill ju inte säga vilket det är som stämmer. Men i alla fall, alternativ nummer ett. Artisten har varit med vid planeringen och tillsammans med någon annan bestämt att kidnappningen ska ske. Men sen inte kunnat vara med vid gärningen. Så att man är någon slags konsult till en kidnappningsförsök. Ish. Alternativ nummer två det är att artisten har försökt få till den här kidnappningen- men att det inte har blivit av. Säg att man har planerat något men att artisten man vill kidnappa inte dyker upp. Ungefär så. Och alternativ nummer tre det är att artisten antingen har fått en fråga- eller erbjudit sig att vara med- men sen har man inte fått uppdraget- eller så har det inte hänt. Eh, det har ju verkligen också slutit tätt om den här polisutredningen. Mm. Jag har dragit i massa olika kontakter för att försöka fatta. Vad är det man har för bevisning? Hur har scenariot sett ut? Just för att man har den här diffen på datum. Mm. Men det jag har fått höra i alla fall det är att den här artisten som greps på nyårsafton- att han ska ha varit aktuell i utredningen redan under våren, rätt tidigt. Men att det först i början av december så kom misstankegraden upp i nivå så att han blev anhållen i sin frånvaro. Och därför greps han på nyårsaftan. Han förnekar brott. Det här är Frida Wallin, artistens advokat. Något mer än så här, det vill hon inte säga. Jag vill inte lämna några som helst andra kommentarer än det. Och vi nämnde ju tidigare också att ytterligare två artister finns bland de misstänkta kidnapparna. Även deras advokater säger att de förnekar brott. Ja, Anton Strand, försvarsadvokat. Min klient förnekar brott. Jag heter Marie Schaub. Min klient är misstänkt bland annat för människoro och han förnekar brott. Och vi kan ju också tillägga att samtliga misstänkta som sitter häktade nekar till brott i det här. Och nu kommer vi till vad som har beskrivits som en gudagåva för svensk polis. Grunden i bevisningen i det här målet, Encrochat. Det här har ju snackats om under i princip hela 2020 och de, det har ju kommit några större åtal också men fler är ju på gång. sagt har lett till att ja, närmare 200 personer i Sverige har gripits misstänkta för brott. Allvarlig brottsled. Mm, det är ett avlyssningscase som skulle få Lester Freeman i The Wire att gråta av lycka och det har ju varit väldigt svårt för polisen tidigare att komma in i de här slutna grupperna att följa kriminellas kommunikation men här har man ju fått ta del av mer eller mindre osensurerade samtal i de här chattloggarna. Chattarna som polisen kommit över har blivit ett starkt slagträ i kampen mot organiserad brottslighet, både utomlands men också i Sverige. Encrochat var ju ett slutet krypterat system man köpte en specialgjord telefon ofta märket BQ Aquarius eller någon annan tillverkare, men gemensamt var ju att man liksom tog dem off grid man tog bort gpsen Dessutom tog man ju bort kamera, mikrofon. Man kunde dessutom bota om den här telefonen i två helt olika system. Ett som ser ut precis som en vanlig Android-lur och ett krypterat ifall det verkligen liksom bränt till så att man kunde radera allt innehåll med en speciell PIN-kod. Det är inte så konstigt att folk känner sig ganska trygga. Här har det snackats frikostigt och öppet och rakt på om knark, mord Enkrochat har gett eh, åklagare en helt unik insyn. Det här är åklagaren Anna Stråt igen. Och ger oss nu en väldigt eh, god möjlighet att eh, lagföra- Grovt kriminella personer för sådan brottslighet som vi annars hade haft väldigt svårt att komma åt eller att kunna lagföra då. I det här fallet så har polisen varit ut och tryckt väldigt tydligt på att ja, men de har fått den informationen från Enkrochatt brottsomfrittfrågor har liksom inte samarbetat med dem överhuvudtaget. Det känns som att de vill liksom göra det tydligt att han inte har gulat. Nej man kan nästan få uppfattningen att polisåklagare liksom upprätthåller offrets cred för att undvika att det ska ske hämnda och vi har ju också sökt offrets målsägande beträde för att se om han har någon kommentar. Men han har inte velat säga någonting. Och Enkro är ju liksom större än bara Sverige. Materialet kommer ju från fransk polis och det är en stor gemensam europeisk insats. Och så här sa utredningsledaren vid polisen i Nederländerna när de presenterade avslöjandet förra året. Det var som att vi vid Men bara för att Enkro har lagt ner så betyder det här inte att sådana här tjänster försvinner. Det fanns ju andra tjänster samtidigt som Enkro, och det finns ju nya nu. Jag pratade lite med Stefan Kreutz som är åklagare vid Södertörn och han hade hand om det första fallet där man använde bevisningen. Och han säger ju att de nya systemen finns ju redan på marknaden, men han hoppas ju att de målen som radas upp nu kommer att göra att kriminella tappar tron på den här typen av krypterade appar. För jag menar, om en kunde knäckas, då kan ju nästa knäckas och nästa knäckas. Det finns ju kanske inte någon plats där du kan vara helt anonym. Ja risken som en del åklagare och poliser pratar om det är att man kommer bli otroligt mycket mer försiktig i hur man kommunicerar. Man kommer inte prata lika öppet utan även om det ska vara då en förmodat liksom superhemlig säker kryptering så kommer man vara försiktigare med hur man snackar. Det man behöver känna till också är att avlyssningen av Enkro den skedde under ungefär två månader från april till början av juni förra året. Det de gjorde det var att de buggade en server så de kunde läsa meddelandena i realtid. Men det de sa då det var att man inte kunde backtracka. Alltså de kunde inte läsa gamla meddelanden. Mm, men när vi kollar på det här kidnappningsfallet då, som skedde i april mm. förra året. Då får vi faktiskt signaler om att det finns material från tidigare. Alltså att fransk polis har kunnat dela med sig av kommunikation från Anchorchat även före april förra året. Mm. Ingen ännu dömde det här fallet med kidnappningen av artisten och alla förnekar brott. Åtal väntas i mars och då kommer vi förhoppningsvis kunna se hur de har kommunicerat kring den här kidnappningen. Det ska bli otroligt intressant att se. Jag väntar med spänning. Det är nästan inte gott att undvika det här fallet, det har ju pratats enormt mycket om det, både på kultursidan men även liksom nyhetsmorgon, Instagram och olika andra sociala medier. Jag vet inte hur många så kallade förklaringsvideos på Youtube jag har kikat på Nej, de senaste det har, dagarna. Det har spekulerat vilt, det kan man säga. Och en fråga som har snackats mycket om det är ju namnpubliceringen där vi på Petre inte namnger artisten som greps på nyårsafton som är misstänkt för delaktighet mm. i kidnappningen. Medan det finns andra som har gjort det och den här frågan tog ju p 3 upp i senaste avsnittet. När började vi namnpublicera folk som är liksom misstänkta för allvarliga brott? Alltså jag misstänker nästan att man inte... Palmemordet? Ja. Ja, Eller? ja, precis. Och hur bra gick det för 33-åringen där då, då? Och sen kom ju allt den här lite trötta debatten om att tysta artister och musiker. Den riksdagsledamot var ute på Twitter om att Spotify borde ta bort artisten från sina rekommenderade listor bland annat. Sen finns det ju en lite mer nyanserad debatt om hur man ska skilja på verk och person. Mm. När det handlar om personer som i sina verk skiljer en kriminell verklighet och samtidigt dömda för brott. Och också hur journalistiken ska förhålla sig till det här. Generellt, jag förstår ju verkligen att folk är upprörda. För det är ju verkligen provocerande det här som har hänt. Det här är musikjournalisten Jan Gradval i TV4 imorgon. Men jag tror att rop på censur på just Spotify är helt fel väg att gå. Jag tror inte det kommer ske heller. Spotify är ju då en distributör, en motsvarighet till kan man säga bibliotek eller skivaffärer. Spotify ska tillhandahålla allt. De ska inte göra någon sorts urval. Jag tycker all sorts obekväm musik ska faktiskt finnas där. Och när vi pratar med personer inom hiphop-Sverige så är de också väldigt oroliga över censurfrågan. Sanningen är att jag tycker att det är väldigt skrämmande att vi har bland annat politiker som, som skriver just de här sakerna du säger. Det här är Bhatti Nakam. Han är manager från bland Ricky Rich K27 och han driver även skivbolaget Big Switch. Och han håller ju med Gradvall om att bandlysartister från Spotify. Det är liksom inte vägen framåt där. Är det fina med konst, musik och liksom föreställningar att vem som helst kan utöva det. Om de har en chans att liksom spela in en platta från ett fängelse om det så det finns inga, ingenting som säger vem som får släppa musik. Och jag tar det som ett hot mot yttrandefrihet när man går och säger vem som ska få synas på de här plattformarna eller inte. För vem, vem ska bestämma det? Nej, och folk vi har pratat med inom scenen de känner ju inte igen sig riktigt i bilderna av att deras bransch skulle vara full av konflikter. Jag vet inte, vi, vi, vi har inte den beef i Sverige heller, att liksom man går och dissar varandra eller hatar på varandra. Det är väldigt sällan. Om vi jämför det här med den brittiska drillen, drill är motsvarigt i gangsterrap i England, där pratas det helt öppet om konflikter. Och det är enligt Peter Hallén vanligt att artister i låtar varandra och namnger andra artister som man har konflikter med. Om man jämför Sverige med till exempel England eller andra länder så skulle jag inte säga att rappen har en uttryckt funktion i just de här konflikterna. Man, man, man använder inte musiken i Sverige för att ha en konflikt utanför musiken. Men på grund av att liksom, olika personer kanske associeras med andra personer och det finns massa saker bakom kulisserna som är väldigt svårt att veta någonting om så kan det hända att artister dras in i saker eller är inblandade i saker men det är inte musiken som är spelplatsen för de här typen av konflikter. Och snacket går ju väldigt mycket om att separera konst och person. Bara för att man i texter beskriver ett liv i kriminalitet eller våld så behöver ju inte det betyda att personen i fråga beskriver sitt eget liv. Nej, men samtidigt lever ju inte rappare i en bubbla och enligt Buttins är det svårt att göra gangsterrap om man inte har någon erfarenhet av världen man beskriver. Det berättar sig, det är sagor. Om, ibland verkar berättelser och ibland så är det liksom påhittade historier, men har du inte sett eller hört eller varit i närheten av den världen så är det ju jäkligt svårt att skriva någonting som fångar folks intressen eller någonting som, alltså, som folk kan relatera till. Det är ju det som, som gör är att folk kan relatera. Det är ju det här med äktheten som jag tycker gör den journalistiska liksom, bevakningen av rappen och artisterna rätt svår. Du och jag går ju in i det här med liksom, krimreporterögon, kolla förundersökningar, prata med personer inom rättsväsendet. Och så försöker man också snacka med artisterna, men det är inte alltid som de vill det, i alla fall inte i ett krimsammanhang. Det blir väldigt svårt när den rösten känner sig så liksom dömd på förande att man inte får höra den. För det blir också lite missvisande när de inte finns med i bevakningen. Ja, men verkligen. Och samtidigt så kan jag förstå att man kanske inte vill liksom dra igenom hela sitt brottsregister igen. Nej. Sen finns det ju intervjuer som har gjorts med personer som eh, är dömda för brott, som eh, pratar mer eller mindre öppet mm. om den brottsligheten, men ofta då i perspektivet, det där är från mitt tidigare liv. Mm. Det här har jag lagt bakom mig. Nu jobbar jag enbart med musiken. Och det är ju... Något slags drömscenario på ett sätt. För då kan man... Backa sina bars med att man minns han har den här erfarenheten samtidigt som man nu är hederlig. Problemet blir ju också lite att om man tänker på vilka som lyssnar och fansen. När man ser kommentatorsfälten till exempel kring den här kidnappningen så är ju många som använder sig av ord som typ studiobandit och liknande grejer. För att göra det tydligt att personen som blir kidnappad liksom inte levde vad han lärde på något sätt. Eller inte kunde backa upp sina texter. Och då finns det ju liksom en press även från konsumenterna att de här snubbarna ska fortsätta vara i och kring det här livet. Enligt åklagaren kommer åtalet om kidnappningen i mars Oavsett vad exakt som har hänt i det här fallet Vilket jag eller egentligen ingen förutom de är inblandade i nuläget vet Så är det väl självklart så att en sån här sak kommer påverka alla inblandade Liksom som människor men också som liksom delar av en scen och det är svårt att se nu men, men självklart så kommer det innebära att, jag kan inte tänka mig något annat än att det kommer innebära att vissa, vissa personer kommer inte att samarbeta med andra personer och, alltså det, det, det, det här återstår ju att se men om det kommer påverka självklart vi kommer i alla fall följa den utvecklingen och det ska bli extremt intressant att se för undersökningen och vad som faktiskt har skrivits i de här chattarna. Jag tänker ju väldigt mycket på vad faktiskt artistens roll var. Det är ju fortfarande ett frågetecken. Har du någon grej som du kommer att titta extra mycket på? Ja, men det är om det finns någon motivbild, något klart, tydligt motiv. Man brukar ju prata om motivet som en lyx och jag får ta en del uppgifter om vad som skulle kunna tänkas ligga bakom. Vad är det som gjort att man gått på en kollega i branschen och begått ett så allvarligt brott som människorov, och utpressning? Det är jag nyfiken på. Du har lyssnat på Peter Krim och vi är tillbaka nästa onsdag med ett nytt avsnitt. Hör gärna av dig om det är något ämne som du vill att vi ska ta upp framöver eller om det är något fall vi borde titta närmare på. Det når oss på p 3 SverigesRadio.se. Jag heter Victor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Wallin. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.